Att så mycket strunta i radion Och bara hålla på med det här hela dagen Kaj, mm. Kaj, vänt Kaj, va på det här nej, Ted för, Nej, med Ted, sluta En i taget kom vi överens om Nej, men hur många Ted, det slått bli Hur många det är nu så sällan vi har bubbelplast. och pilar ju spränger alla Nej, men, på en gång. Det, det, det hela är ju att man bara tar in i taget så det, det räcker länge. Nu är jag utan. Nej men, det jag tar. Välkomna till Radio Fleppo med Ted och Kai. Programmet som den här tiden på året Som vanligt är fyllt med vårkänslor Och hoppfullhet Och framtidsivar Kai. Ted. jag kommer att dö Nej, nej Ted om, om inte du slutar hålla mig i armen Så kan jag ju hålla i micken Och då förstörs inte bara ditt anseende som man Utan hela sändningen Jag vill hem Men hemska saker Läs nu en tidning eller någonting och lugna ner dig Men Jag mår jag må dåligt Ja dåligt. Det är bara tandläkaren, Ted Och du måste fara Du har väntat nu i två månader på att få tid Och dina tänder ser ju ut som Vad ser de ut som nu då? N de ser ut som värters original <hör> Nej! <hör> <nä! hör> Men tänk nu istället på hur fina tänder du får sen efteråt att... Ta nu en tidning och läs här Vi ska se jag Vill jag läsa någon tidning? Jag vill hem. Och Vad är det här? Bothholes Japones magasin. Ja, no, men... En tidning för rövhål och hörlysintresserade. No. Kenneth Tolle är Kokauden Holle. November blev det då. Ärnestussivulla <laughs> 16. Titta, de har den här nya Sennheiser-modellen. <laughs> Vi skulle goda ha sådana i studion. Ja, no, jag ser bara röven på honom som visar upp dem. Mm. Men kaj, tänk om de som säger Att alla tänder måste dras ut Nej men vad skulle de, vilken seriösta <skull> att, att jag skulle måste ha löst tänder Det hör hey. du alltså uh. Hej, du sitter på någon <skull> <skull> oh, uh, uh, Sorry, sorry uh, Förlåt, jag såg dig inte jag, jag är hemskt <skull> Ja, jag ska till tandläkaren För att det kan hända att det inte är idag Jag ska också till tandläkaren Och jag är helt så där Barnsligt nervös <skull> Ja, det ska du vara när jag var första gången till tandläkaren så hade jag så stora hål i tänderna att det blev kursdrag och en ska försvann. Ja, ja, det här påminner mig om tredje gången hos tandläkaren. Du han darrade på handen så borren ju hål i indien. Ja, det har aldrig läkts och det ser inte direkt fint ut. Men tack vare det så kan jag härma en säckpipa. men <skratt> Nej! Det blir nee! bara nee! <skratt> men, men Ted, lyssna inte på den här mannen. Du blir bara ännu mer nervös. Det är inte något farligt att fara till tandläkaren. Det vet ju alla. Och fjärde gången när jag var vid tandläkaren så drog han ut fel tand. Ja, sen var han ju tvungen att dra ut alla andra tänder också så ingen skulle märka tillnader. <skratt> Dessutom så somnar tandköterskan och sög ut. Mitt Adamsäpple, Nej, jag tänker inte gå till någon fucking tandläkare Ted, lyssna inte på honom, han ljuger Och än idag så kan jag hosta upp Adamsäpplet när jag vill Titta Lyckliga ögonblick som man kan anta att urartar i katastrof Gulle baby mitt. Ä älskling, är du hemma redan? Välkommen <skratt> Kom hit så jag får ge dig en stor blöt tjus <skratt> <skratt> mm -hmm. <skratt> <skratt> Vad va har hänt? Vad du ser glädjestrålande ut Vad har du med dig? Jag har köpt champagne Sätter du den på kylning? <skratt> ja, men, nej men inte har vi råd med champagne? Jo och älskling, nu behöver vi aldrig mer Bekymra oss för att få hyran betald Och mat för dagen <skratt> Nej men vad säger du? Jag fick ett hett Tips älskling Jag har gjort ett stort klipp Och jag älskar dig <laughs> men, mm, men du vet ju ingenting om affärer Just det Därför valde jag att satsa på ett pålyckligt företag Som inte kan svika Baby champagne får vara jommen, För nu skålar vi för vår nya framtid För jag har investerat Alla våra besparingar I Nokias nya Engage. Vad vackert här vid ån oh. Varför gör vi det här så sällan Henrik Det har ju varit jätteroligt att vara på Tuman hand no, nu vet du hur det är Jobbet och, och barnen Men jag är glad att vi fick åtminstone Den här kvällen tillsammans <hör> Och nu var maten Den var, den var helt underbar mm. jag, jag känner mig som ung Ja, ha Det är barnvakter oh. uh Hallå Hej fru Berström Det är Nilla Um, sorry att jag stör. Ingen fara, har hänt någonting? Nej, um, jag, jag skulle bara fråga, att, att, att vad var det nu som den här minsta var allergisk mot? Jordnötter. Uh -huh, så. Ja, jag sa ju det. Jordnötter. Mia, det var jordnötter. Inte choklad. <laughs> Ät din Snickers bara. Va? Men, men Snickers kan hon nu absolut inte äta. Hon... Mm, för jag måste se fotis med min kaver. Men snälla, du vi har ju betalat och kom överens. Alltså, ända till klockan elva. Och hon är ju bara halv nio. Nej, nej, stopp! Det, det där är färdigt! Nej, poko! Men vad händer där nu riktigt? Ja, men, de är barnen så är ju helt vilda. Jag skulle aldrig ha gått med på det här om jag skulle ha vetat att de var tomma i huvudet. Hej, vad händer där? Är det Joppe som gråter? Hunden, Inte har vi ju någon hund. Ja, jag har. Men det är fyra över det här nu i alla fall. Hej hör du, vi kommer hem nu, kära någon. Häng Häng. Mitt, jag tar, jag men men det... vad hände där nu? Äh, äh, jaha, nu äh, äh, jo, äh, jag kan inte prata nu. Vad hände? Hallå? Hallå? Hör du? Älskling, vad var det om? Bilen är här strax om hörn. Borde vi springa? Ja, vad hände? Ja, <skratt> oroa dig inte. Det, det är okej. Mm, uh, ja, uh, jag ska bara kolla. Mm, att visst var det väl nog så att ni hade två barn. Radio <skratt> <Radio Platton! skratt> Ted. Sluta nu! Var är du? Kom fram nu! Ted, du är 23 år. Sluta! Det här är. Inte. Nej, no, det här är radiopleppor med Ted och Kai. Och vi sitter i ventrummet till tandläkaren. Det är Ted som ska gå, och jag är nu mest med som moralist stöd här. Men nu har Ted helt flippat av sin nervositet och gömt sig någonstans här i ventrummet. Ted, säg nu pip åtminstone. Beep. Nej, men är du i ventilationen? Kom fram nu. Du måste ju hinna borsta tänderna innan det är din tur. Hej. Du hittar mig. Ted, det är okej att vara lite nervös, men det här är som bara korkat. Det är bara tandläkaren och du har som kastrationsångest typ. Kom ut nu. Och, ja, och så sätter du dig här och tänker glada tankar. Tänk på Natalie Portman doppad i choklad. <hör> Mm. Tack, tack och ha en fortsatt, jävlig ja, ja, ja. dag. Åh, oh, tandläkajävel! Uh, hur gick det? Åh, oh, det var fruktansvärt. Han satte mig på en trampcykel, och så cyklade jag omkring och stötte på två flickor som var spöken, och sen rann blod ur hissen. Nej, uh. <laughs> hey, men hör du, det där är ju från The Shining, det är ju en film. Alltså är det så kanske bäste, herrn, att du är en elak gobstrott som får glädje av att skrämma kiten ut, uh, Unge herrn, jag skulle aldrig tala osadning. Ja, nu får ni ursäkta mig, för jag har en sex träff med kronprinsessan Victoria på Saturnus. Uh, Mås hej! Nå no, där hör du Ted, han är senil och full av skitprat Du behöver inte vara Ted, Ted, nu bort Och nästa patient, Forström Ted Ja han är, han är in, in, inte jag, men han är här nu, han var här nyss Ted, det är din tur, är du i ventilationen nu igen? Nej <skratt> Hej, och varmt välkomna till förr i värde ett program som handlar om svunna tider Jag heter Papp och jag bredvid mig så sitter mamma. Hej, ja pappa och jag sitter och dricker kaffe Och minns vår ungdom då vi var unga och grann <här> Ja mamma, vet du, ja, jag minns det som igår Då vi möttes och, och du var grann som en vårddag och, och jag blev alldeles rödbrusig <här> mm -hmm. Papp, men det var längsan <här> <här> Och idag ska förr i värde handla om Tissorna din hade inte börjat hänga då ännu mamma. <här> Nå papp, nu rollar du nog. Alla blir vi ju äldre Och snart så börjar man förstå Att vi inte äger värde Utan att vi lånar av våra barn Ja Jag och mam Vi har blivit väl välsignade med två gossar Tvillingar De heter Mett och Tett Ja Och de var så lika varandra Så det var svårt att se skillnad Men snart lärt vi oss genom en ramsa Mätt blir aldrig mätt Och tätt håller inte tätt Nej, så du har haft problem med pissar Men idag så är de vuxna Ja, men då de var små Nu var de så gulla Jag säger Fast man. de bråka i något. Jag minns vi hade så svårt att lära dem det här med mitt och ditt mm. Då sa vi då att älska det lilla mätt Det här godiset är tätt och den här godistången är tättas. Men titt som tätt så sa ändå tätt att det här är mätt och att mätt redan var mätt och inte ville ha godis. Jo, ja, men ändå så var mätt, inte det minsta mätt, och tätt hade mätt godisstången som mätt påstod vara kortare. <laughs> ja, inte konstigt att de båda fick fel i huvudet. Nå nej. En som också vet mycket om att ha barn och uppfostra barn, så det är Ailis. Förr i världens egen korrespondent från Knut Kollens livskvalitetscenter. Hon är 108 år, men fortfarande inte mätt på livet. Ailis minns. Nå, no, Ailis, du har många barn, barn, barn och barn. Barns barn. Ja. Ja, när du tänker på dina barn Att med uppfostran och sånt Att nu var det väl helt andra bollar När du var själv barn Ja, vi hade ju inte några pengar Så man fick ju tjäna ihop Själv Så då brukar jag stanna vid grindet Och Rysse kom från marknaden Med och terro Och vi så i. fick det sig alltid Harra så sa Rysse då Ja, har du några andra minnen från din barndom? Nej! Ja, <skratt> ja, vi tackar Aelis för det. Och nu tror jag att mam har förberett och ska läsa en av sina många dikter. Ja, den här dikten heter I nöd och lusta. Jag lever i ett mörker, jag bor med en demon. Han visar mig sin kärlek med teppen och med skon. Jag kokar honom mat, jag tvättar ömt hans kläder. Som tack får jag en tuss av livrämmen i leder. Tålamodets vindar, blås mig nu en post. Han sårar mig i nöd Och när han har lust Ja, <skratt> hör du, Ja, vi tror, jag tror vi skippar De här andra versorna <skratt> ta, ta du rolla så är diktra Din mamma? <skratt> ja, no, Nu ska ni alla njuta av nuvet fast den här var mycket Bättre förr i världen -i, Ja, Jaha, Nå, hur mår vi idag? Bra. Jag ser här i journal att det är fyra år sedan senaste tandläkarhusbesök. Ähm, Gapa, varsågod. Jo, äh, äh, att jag har tänkt på en sak, att det är ju 2020, att ska det inte gå att köta sånt här via äh, internet? Gapa, varsågod. har du det, men sen att om man liksom ska utveckla ett system. Gapa för helvetet, varsågod. Okej. Okay. Vi ska se. Sätter en sådan oh, oh, oh. så munnarna hålls öppen. Oh. Syster, är oh. du redo? Nio tvåan oh. har spetsglasering oh. på fyrans yta. Oh. Nio trean bokalt. Åttan oh. har karies. Åh, oh, oh. Hej! Oh. På jobbet. Ja, det blir sent. Oh. <laughs> vi försöker till oh. klockan fyra. Mm, ja. oh. Men kan ni tala nu? <laughs> Förlåt. Ja. 7.19 uh, har karies på alla ytor. Mm. Oh. Oh. Wow. Nej, men oj, vad folk tycker om mig idag. Hahaha, <laughs> <Sms. laughs> <laughs> Veiko, har du hört den här kom mm. på Ett skelett kommer till tandläkaren mm. Och tandläkaren säger Era tänder är det inget fel på Men jag är bekymrad för ert tandkött Hahaha Hahaha Fajfajfajfajf Oj Uh, ja, vi fortsätter mm. Alfa 13 har plombering på nian <laughs> ta, ta, ta, a, Att det var ett skelet. Lurankovai var i Vi tar oh. över tseken uh, Plack och karies oh. och visdomstandat Får oh. jag uh, mm. Och mera kuddar under tungan oh. uh, Gapa ännu bredare oh. Oh. Ännu bredare. Ja, mera kudda, systrar och sud. Nå, Forström, ni jobbar på radio. H hur är det riktigt? Ja, hu hur sens det att, att höra eken röst i radio? Jag förstår ingenting. Nåja, vi ska ta och porra lite. Är ni skrämd för porren? Ingen oro, vi har den allra senaste porren. Titta! Det är sån skoj vi brukar säga för patient Porr, noja no, ja. Annars, säkert Så blir Nosari jätteledsen för det där med Pirko Hon var bara helt att Vad? Ja, jag, jag var ju full den kvällen Och hon var medvetslös Tanken är... Tanken är ju inte ens att hon skulle veta vad jag gjorde med, med henne. Syster, får jag tuggomillisporren? Mm. Eh, oj, där är mycket överflödigt dans. Håll i sugen. Ja. Blonda. Oh. Ja, Pirko har ju använt polisen, men de trodde inte på henne. Oh. Koncentration, nu sätter du musiken. Mm. Gapa större förström Det kan kännas lite eh, obehag Hur man säger som när tjälar fristar oh, oh, oh, oh. Toy, I samarbete med Två minuters teatern Förevisar Jurassic Park trilogin Första filmen Jag är en fattig paleontolog Hej kom till min ö så får du pengar Och tror inte dina ögon Okej okay. Hej, jag är Jeff Goldblom Välkommen, jag har gjort dinosaurier Av koda Det är ju inte möjligt Hoppa in i bilen så får du se Hej, ta med mina barnbarn Ja yeah! Jag är Jeff Goldblom dinosaurus kakka. En brontosaurus Är det möjligt? Kaosteorin Vitt och strömmen for Vi jagas av en T-Rex Men lyckas fly Vi klättrade över stängslet och blev räddade En raptor Vi flyr i helikoptern jag är Jeff Goldblom Andra filmen Hej, jag är Jeff Goldblom Minns du Jeff, min dinosaurus rör du nästan dog? Kom hit igen! Jag tar med min mörkhyade dotter som är bra på jumpa Vi måste stoppa de andra från att utnyttja dinosaurusarna Hej, loserit, Vi har en fångat en dinosaurus Den är ju livsfarlig Nu får vi med den till stan teorin. Och mitt hjärta, dinosaurusen springer på stan ah! Jag är Jeff Goldblum Och jag ordnar allt sådär Tack Jeff, Jeff. 3 filmen Fattiga paleontologen här igen borta på den livsfarliga Jag går aldrig dit igen får en hundring Jag är den ni letar efter Kom med mig vits jag blir trött på dinosaurusar Naturen hitta ett sätt Jag fixar allt nu får vi hem Jag är Jeff Goldblum. Nej du är inte med i trean ni har lyssnat till Jurassic Park-trilogin framförd av Två minuters teatern i regi av Snorre Sprett. Lyckliga ögonblick som man kan anta att urartar i katastrof. Och <skratt> bryta, äntligen är vi ensamma. <skratt> Fiska fjockas och stickorna sprättar Och borde, Oh la la Bussi, älskar dig Aha. Men jag är lite bekymrad för barnen Vi har ju precis flyttat hit Till Åbo Kommer de att klara sig ensamma Till andra sidan stan Här finns ju såna skumma kvarter ja, Oroa mm. dig inte Brita Tommy är ju mm. så bra på att prata Om inte de hittar Så kan han säkert fråga någon Efter vägen Ja men Gulle, han kan ju inte ett ord finska Och ingen fara, vi lever ju ändå i ett officiellt tvåspråkigt land Radio Bleppo dag och av veck kan. Äh. vilken tröst skaden som. U det där är fel. Det är blott, alltså som är endast, in, inte som färgen. Inte. Endast blått. Ett ögonblick till sen. Nej, där nej det den också fel det, det, det är blått med O, inte med Å. Alltså, ja, nu ska annorlunda. du ha det. Vi är på dag, är fredag klockan tolv med repris på söndag klockan tre. Ja, och sen kan du lyssna på poddsändningen när du vill. Extrém.üle.fi. Rajublappar! Ja, den, den sitter ordentligt, den sista här. Syster äh, hit, hit, hit, hit, Håll Det där. <skratt> där mycket bra Sista av Tanden Den satt som hur man säger Som äh, den där pitten i Greta ah, Syster, blödning på gång Vi måste stoppa blåslampan Brännjärn Handtrallan Snabba på Ingen oro. Uh, nu har ni ju inga tänder längre så då behöver ni inte fara till tandläkaren på bra dag. Uh, syster, hjälp mig av med min mask. Ja! Uh. Just det, Ted. Nu behöver du aldrig mer fara till tandläkaren och aldrig tugga heller. Dessutom så tänk nu jag ta bort ditt skelett så du inte ska behöva vara orolig för att bryta benen. Och så kan vi ju ta bort lilla Ted också så att du inte behöver oroa dig för impotens. Knivsyster. <skratt> <skratt> Ja, ah, jag ah, oh, tänder min mun. Jag har gått hem. Lugna ner dig. Du är okej. Okay. Lugna ner dig. Jag, jag hade en sån mardröm, Kai. Jag, jag drömde att jag var hos. Ja. Och, och du? Och. Vad gör du i min säng? Kai, no, jag eh, no, att... Hur länge har du ligga här? No, har du varit här hela natten? No, jag ska gå nu. F får jag låna en tröja eller någonting? Det är, det är lite kallt. Kai, vad gör du? Ja, ja, hej då, men kom ihåg att du ska till tandläkaren sen klockan elva. <laughs> NEJ! Men vad är det? Inte Men sluta nu! Ted! Men för det, för, för det första så är det bara en kontroll och för det andra så... Good Borde du faktiskt byta den här musiken på veckaklockan? Ja... Jag är bara rädd att tandläkaren ska borra ihjäl Men var nu inte en sån knapp, och popo! Du är som värre än typ Lille Skott! JA! Men varför är du här, Kai? No, jag är nu här, ja, mm. men... På, har du... Jag hade låst dörren! Ja, men det är du som är en du går inte på fotbollet nu! Kaj, vad gör du här? Och kolla nu, nu har jag... Har du på dig mina skor? Nej, ja, men vi har jag alltid haft det fina...